Bilbo trodde att äventyret var slut i och med att Smaug var död och skatten återfunnen. Istället finner han att besvärligheterna fortsätter. Alver och människor kommer tågande för att få del av skatten och dvärgarna barrikaderar sig i berget och skickar bud efter Dain, Thorins kusin som ska komma med en här. Och dessutom med Thorin sur för att han inte hittar kungadiamanten och hotar med de gräsligaste straff för den som tar den. Det hade Bilbo faktiskt gjort, och nu kan han inte lämna tillbaka den. Förresten, kanske den kan komma till användning. Bilbo ledsnade på allt det här. Drakstank och belägring och dålig mat. Och en kväll fattade han sitt beslut. Himlen var svart och månlös. Så fort det blev riktigt mörkt gick han till en vrå i en kammare strax innanför porten och plockade ur sitt bylte fram ett rep och kungadiamanten inlindad i en lapp. Sedan klättrade han upp på muren. Bombur var där ensam, för han hade vakten. Och dvärgarna höll sig bara med en vakt åt gången. Åh, oh, det är kallt här uppe. Jag önskar vi hade ett bål som de har i lägret. Det är varmt nog inne. Det kan väl hända, men jag måste stanna här till midnatt. Uff. Oh. Det är en tråkig historia det här. Inte för att jag törs vara oense med Thorin. Må hans skägg blir allt längre. Men jag tycker nog att han är bra styr i nacken. Jag är inte så styr som mina ben. Jag är trött på trappor och stengångar. Jag skulle ge mycket för att få känna gräs under tårna igen. Och jag skulle ge mycket för en slörk öl och en skön säng. Efter en nattsmörgås. Ja, det kan jag inte bjuda på. Inte så länge belägringen pågår. Men... Jag kan ta vakten i ditt ställe om du vill Jag kan ändå inte sova i natt Det var hyggligt av det ja, Om det skulle vara något så väck mig först är du snäll Jag ligger inre i kammaren till vänster Gå lägg dig du bara Jag väcker dig vid midnatt så kan du väcka den som har vakten efter dig Så fort bomber hade gått Satte Bilbo på sig sin ring Så fast repet glid ner över muren var försvunnen Han hade ungefär fem timmar på sig Bombo skulle sova Han kunde sova när som helst Och allt sedan äventyret i skogen Försökte han jämt få tillbaka De sköna drömmarna som han hade haft då Alla de andra var med Torin. Det var inte troligt att någon Inte ens Fili eller Chili Skulle komma ut på muren Förrän det blev deras tur Det var mycket mörkt och efter en stund när Bilbo hade lämnat den nygjorda stigen och klättrat ner mot älvens nedre lopp blev vägen okänd för honom. Slutligen kom han till kröken där han måste gå över vattnet om man skulle komma till lägret som han ville. Flodbädden var grund här men redan bred och att vada över i mörkret var inte lätt för en liten hobbit. Han hade nästan kommit över när han halkade av en rund sten och föll i det kalla vattnet med ett plask. Knappt hade han kravlat sig upp på andra stranden, för en alver med skinande lyktor närmade sig i mörkret för att ta reda på var bullret kom ifrån. Det där var ingen fisk. Det är en spejare. Släck ljusen! De hjälper honom mer än oss, om det nu är den där lilla konstiga krabaten de har till tjänare. Tjänare? Va? Får jag be om ljus? Jag är här, om ni vill med något. Vem är du? Är du dvärgarnas hobbit? Hur har du kommit hit? Förbi våra vaktposter Vad gör du här? Jag är Bilbo Bagger Torins följeslagare Jag känner er kung till utseendet fast den han kanske inte känner till mig Men Bard kommer nog ihåg mig Och det är Bard jag vill träffa Det var värst Och vad vill du honom? Det går bara mig Men om ni överhuvudtaget vill komma tillbaka till er egen skog Från den här kalla otrevliga platsen Så tar ni mig kvickt med till en brasa Där jag kan torka och sen låter ni mig tala med er anförare så fort som möjligt Jag har bara ett par timmar på mig Så kom det sig att Bilbo ungefär två timmar efter sin flykt från porten Satt vid en varm brasa framför ett stort tält Och jämte honom bard och alvkungen som båda stirrade nyfiket på honom En hobby till alvrustning, delvis insvept i en filt Var något nytt för dem som ni vet så är det hela alldeles hopplöst För min del är jag allt i alltihop Jag önskar jag var hemma i västern igen Där är folk förnuftigare För att nu inte tala om de matvanor jag sett att folk här ute Men jag har ett visst intresse i saken Närmare bestämt en fjortondel Enligt vad som står i ett brev Som jag lyckligtvis har sparat Ja, en fjortondel av vinsten, märk väl jag kommer att ta alla era krav under noggrant övervägande och dra ifrån så mycket som kan vara rimligt från totalsumman innan jag ställer mina egna krav. Men ni, ni känner inte Torin Eken så bra som jag. Jag kan försäkra er att han är beredd att sitta på guldhögen och svälta ihjäl så länge ni är här. Nå, ja, så låt honom göra det då. En sån när förtjänar att svälta. Ja, jag förstår din synpunkt. Men å andra sidan drar det ihop sig till vinter. Snart blir det snö och jag vet inte vad Och det blir svårt med proviant Till och med för alverna skulle jag tro Det blir andra svårigheter också Ni har förstås inte hört talas som Dain Och dvärgarna från Järnbergen Jo, då. Men vad har han med oss att göra? Ja, det var det jag visste Jag tycks veta en hel del som inte ni vet Dain befinner sig på mindre än två marschers håll härifrån Och han har minst 500 hård för att värja med sig Många av dem var med i kriget mellan dvärgarna och orkerna Ni får det nog bekymmersamt när de kommer Varför berättar du det här? Förråder du dina vänner eller hotar du oss? Ja, ja, men ta inte i så Jag har väl aldrig träffat maken till misstänksamt folk Jag försöker bara undvika bekymmer för alla inblandare Nu vill jag göra dig, Bard, ett erbjudande Ja, får jag höra då? Nej, men ni kan få se det är det här Det är Trains diamant. Bergets hjärta Och också Torins hjärta Han värderar den högre än en hel flod av guld Den kommer att vara er till hjälp i underhandlingarna Men Är det din då? Så att du kan ge bort den? Ja, det vill säga Inte precis min men Jag, jag är villig att låta den motsvara mina krav jag kanske är en tjuv, åtminstone påstår om det, fast jag personligen aldrig känt mig som en sån, men jag hoppas jag är en någorlunda hederlig tjuv i alla fall. Ja, jag måste gå tillbaka nu. Jag hoppas ni får nytta av den. Bilbo Bagger, du är mer värd att bära allprinsars rustning än många som har sett betydligt ståtligare ut i den. Men jag kan tänka mig att Torinecken själv inte ser saken så. Jag känner bättre till dvärgar i allmänheten du gör. Jag råder dig att stanna hos oss. Här ska du bli hedrad och trefalt välkommen. Tack så väldigt mycket. Men jag tror inte jag ska överge mina vänner på det sättet efter allt vad vi har gått igenom tillsammans. Och förresten har jag lovat att väcka gamla bomber vid midnatt. Nu måste jag faktiskt ge mig väg. Och det är kvikt. Ingenting som de sa kunde hejda honom. Alltså utsåg de en eskort åt honom. Och när han gick sin väg tog både kungen och bard avsked av honom med hedersbetygelser. När de gick genom lägret reste sig en gammal man insvept i en mörk mantel från tältöppningen där han hade suttit och kom emot dem. Den gamle mannen var trollkaren Gandalf Bra gjort herr Bagger Det visar sig alltid vara mer ut i dig än man har väntat För första gången på länge blev Bilbo verkligt glad Men det var inte tid till alla de frågor som han genast ville komma med Allt i sin om tid Den alka slutet nu om jag inte tar fel Du har en otrevlig tid framför dig Men håll modet uppe du kan kanske klara dig genom det. Igenom det du drar ihop sig till händelser som inte ens korparna har hört något om. God natt. Förvirrad men upplivad skyndade Bilbo iväg. Alverna förde honom till ett säkert vadställe där han kom över torskod. Så tog han farväl av dem och klättrade försiktigt tillbaka upp till porten. En stor trötthet föll över honom. Men strax före midnatt krängde han sig upp på repet igen. Det hängde fortfarande kvar där. Han knöt loss det och gömde det. Och så satte han sig på muren och undrade oroligt vad som skulle hända härnäst. Vid midnatt väckte han bomber. Och sen kröp han ihop i sitt hörn utan att lyssna på den gamla dvärgens tack. Som han knappt tyckte sig ha förtjänat. Snart sov han gott och glömde alla sina bekymmer till morgonen. Vet du vad han drömde om? Stekt ägg och skinka. Nästa dag smattrade trumpeterna tidigt i lägret. Snart såg sin ensam löpare skynda fram på den smala stigen. Ett stycke ifrån porten stannade han, ropade an värjarna och frågade om Torin nu ville lyssna till ett annat sänderbud eftersom andra nyheter hade kommit och förhållandena ändrat sig. Det måste vara Dain. De har fått nys om hans ankomst. Jag tänkte väl att det skulle få dem på andra tankar. Säg åt dem att några av dem kan komma. Men utan vapen så ska jag höra på. Omkring middagstid såg man skogens och sjöns baner bäras fram igen. En flock på tjugo man närmade sig. Vid början av den smala vägen lade de ifrån sig svärd och spjut och gick vidare mot porten. Med undran såg dvärgarna att både bard och alvkungen var med. Framför dem gick en gubbe i mantel och hetta och bar ett kraftigt skrin av järnbeslaget trä. Heldig, Turin, Är du av samma mening än? Mitt sinne skiftar inte med några solars upp- och nedgång! Har du kommit bara för att ställa dumma frågor till mig Jag ser att alvhären Ännu inte dragit iväg som jag bjöd Innan den gjort det Har vi ingenting att underhandla om Finns det ingenting du skulle vilja byta ut Något av ditt guld emot Ingenting som du och dina vänner Kan erbjuda Inte Vad säger du om Primes konga diamant Den stenen har tillhört min far Och den är min Varför skulle jag köpa det som är mitt? Hur har ni kommit över min släkts arvedel? Om man nu ska fråga tjuvar om sånt Vi är inga tjuvar Din egendom ska vi lämna utbyte mot er som är vårt Hur har ni kommit över den? Jag gav dem den du, du, din eländskrigdilla hobby, din djup, nej, din rättning! mig. vi djurens skägg! Jag önskar att Gandalf vore här, förbaskade Gandalf som valde ut dig, Mohan skägg för att fina Men dig! Dig ska jag kasta ut för klipporna. Jag, jag önskar att Gandalfor är här. Nej, nej, Stopp! Din önskan är uppfylld. Gandalf är här. Och inte en minut för tidigt, tyckte. Om du inte gillar min tjur, så gör honom åtminstone inte illa. Thorin! Jag varnar dig. Ställ ner honom och hör vad han har att säga En komplott En komplott, ni är emot mig allihop Aldrig mer vill jag ha någonting att göra med trollkarar och deras vänner Nå, nå vad har du att säga? Du råttos avkomma Rotto's, rottos avkomma? Alltså heter det så nu? Det var ju tråkigt Jag börjar ångra att jag inte lät i stanna som fång hos halvkungen du, du... du minns kanske att jag skulle få en fjorton del av vinsten. Du minns kanske också att du sa att jag skulle få välja ut min fjorton del själv. Det... det var kanske dumt av mig. Jag trodde du menade det. Det sägs ju allmänt att värjer är hyggligare. Jorden I, i handling. som min sann Rottos avkomma. Torin eken skölde till er tjänst. Heter det annars förr i tiden. Du... Jag har valt ut min del. Och därmed tycker jag att du ska låta dig nöja. Det ska jag. Och med det... Med det ska du gå din väg. Måtte vi aldrig träffas mer. Jag har blivit förrådd. Ni gissade rätt. Att jag inte skulle kunna låta bli. Att lösa in kungadiamanten. Min släkt Klenod. Jag är villig. Att ge en 14 del av skatten. I silver och guld. Edelstenar undantagna. Men det ska räknas som den här förrädarens del i den utlovade belöningen och därmed må han dra sin färde ni får dela hans andel hur ni vill ta honom om ni vill att han ska leva min vänskap följer honom inte Gå ner, gå ner till dina vänner nu innan jag kastar ner dig hur blir det med guldet och silvrarna ja. då? Det kommer sen. Hur vi nu ordnar med den saken. Du gör en ganska slät figur som kung i de berget. Men det kan bli en ändring nu. Det kan det, ja! Ett där kommer. Det kan hända att vi tar tillbaka kunga diamanten då. Ja! Kommer du iväg? Eller inte? Jag vill bara säga farväl. Till mina vänner Ingen av dina vänner finns här Men Thorin, Thorin. Är du också emot mig? Nej då nej då. Äh, då, så, då så. Vi ja det. visst, jag visst Följ med honom då om du vill Farväl Allesamman Vi kanske möts igen Som vänner Ge dig iväg Du har en brunja på dig Som mitt folk har gjort Och den är för god för dig Inga pilar biter på den. Men om du inte kommer iväg ska jag min sju genomborra dina eländiga fötter. Raska på! Vi lämnar dig till imorgon. Vid middagstiden imorgon kommer vi tillbaka och ser om du plockat fram vår del av skatten. Om det har blivit gjort utan fusk ska vi dra bort och härren återvända till skogen. Till dess! Hör väl! Därmed gick hon tillbaka till lägret. Mentorin sände Roak att tala om för Dain vad som hänt och be honom rycka fram med list och fart. Den dagen förgick och natten. Nästa morgon slog vinden om på väst och rymden var mörk och dyster. Redan där hördes ett rop i lägret. Löpare kom för att rapportera att en dvärg här hade kommit fram runt bergets östra utsprång och nu skyndade mot dalen. Dain hade anlänt. Han hade gått till Ilmars hela natten och kommit över dem förr än de hade väntat. Alla hans soldater var klädda i stålbrynjor som gick ända ner till knäna och på benen var de hosor av fin, smidig metallväv som bara Dains folk förstod att tillverka. Dvärgar är utomordentligt starka för att vara små, och de flesta av de här var ovanligt starka även för att vara dvärgar. I strid hanterade de tvåskaftade hackor, men var och en hade dessutom ett kort, brett svärd vid sidan och en rundsköld på ryggen. Deras skägg var delade, flätade och instuckna i bälterna. De hade mössor av järn och var järnskodda och bistra i synen. Trumpeter kallade människor och alver till vapen. Inom kort sågs dvärgarna tåga fram i dalen med stor hast. De gjorde halt mellan elven och den östra utlöparen. Men några få fortsatte sin väg, gick över elven och närmade sig lägret. Så lade de ner sina vapen och sträckte upp händerna som tecken på fred. Bard gick ut för att möta dem och med honom följde Bilbo. Vi är skickade av Dain, Nains son, sa de som svar på en fråga. Vi skyndar till våra fränder i berget, eftersom vi har hört att det gamla kungadömet har återupprättats. Men vilka är ni som står som fiende på slätten framför befästa murar? Detta var det artiga, gammalmodiga språk som brukades vid sådana tillfällen. I själva verket betyder det, ni har inget här att göra, vi ska fram så lagar undan, annars klår vi er. De ämnade tränga fram mellan berget och älvkröken eftersom den smala landsträckan där inte tycktes vara så starkt bemannad. Bard vägrade förstås att låta dvärgarna fortsätta rakt emot berget. Han var besluten att vänta tills guldet och silvret hade lämnats i utbyte mot kungadiamanten. Han trodde nämligen inte att det skulle bli gjort när väl fästningen hade bemannats med ett så stort och krigiskt följe. De hade fört med sig stora förråd, för dvärgar kan bära mycket tunga bördor, och trots sin snabba marsch hade nästan alla av dagens folk stora packningar på ryggen, förutom vapnen. De skulle kunna motstå en belägring i veckotal, och under tiden kunde fler och fler dvärgar komma, så stor släkt som Torin hade. De skulle också kunna öppna någon annan port och bevaka den, så att belägrarna blev tvungna att omsluta berget, och till det hade de inte tillräckligt mycket folk. Detta var i själva verket just vad de planerade. Korpbud hade nämligen flugit flitigt fram och tillbaka mellan Torin och Dain. Men för ögonblicket var vägen spärrad, så efter vreda ord drog sig dvärgarna sänderbud tillbaka, muttrande i skägget. Då skickade Bard genast bud till porten, men de fann inget guld eller någon annan lösen pilar kom vinande så fort de var inom skotthåll och de skyndade upprörda tillbaka. I lägret var allt i rörelse nu som för strid. Till dagens dvärgar ryckte fram längs östra strandvallen. Dourar. De förstår inte på krig och man gjorde hur mycket de än vet om strid i gruorna. Våra bågskyttar och ligger gömda bland klipporna i deras högra flank. Dvärbrynen må vara goda men de kommer snart att bli hårt ansatta. Vi anfaller dem från båda hållen innan de har hunnit vila ut. Inte i första taget börjar jag detta krig om guld. Dvärgarna kan inte gå förbi oss om vi inte vill det. Eller göra något som vi inte märker. Låt oss nu hoppas att det ska hända något som leder till försoning. Vår överlägsenhet i antal kommer att vara nog- om det till sist skulle gå så illa att hugg måste växlas. Men han gjorde upp räkningen utan dvärgarna. De visste att kunga diamanten befann sig i belägrarens händer och den tanken gav dem ingen ro. De anade också att Bard och hans vänner var tveksamma och de beslöt att slå till medan fienderna fortfarande resonerade. Utan varningssignal rusade dvärgarna plötsligt tyst fram till attack. Vågar surrade och pilar ven. Sammandrabbning förestod. Men ännu plötsligare kom ett mörker över dem med fruktansvärd fart. Ett svart moln drog över himlen. Med ett häftigt skydrag rullade oskan donande fram och skallade i berget. Och och lyste upp toppen. Och under oskan syntes ett annat mörker virvla fram. Men det kom inte med vinden. Från norr kom det. Som ett stort moln av fåglar, så tätt att inget ljus skymtade mellan deras vingar. Halt! Halt! Fasardrabatirala! har alla! har kommit förrän jag anade! Orkerna är över oss! Folk från Norden halkas! och in! fader, du dräpte i Moria! Se! Fladdermössen svävar över hans här likt ett hav av gräs. poppor. De rider på vargar och ulvar följer i deras spår! Häpnad och förvirring grep de alla. Dvärgarna stannade och stillade mot skid. Alverna ropade med många röster. tid att rådslå. Låt dig, dig komma till oss. Detta var 22 delen av Bilbo, en hobbitsäventyr av J.R.R. Tolkien, i översättning av Brittke Hallqvist. Radioarrangemang Ivan Storm, regis Staffan Olsson och tekniker Erik Winlöv. Berättade var Jörgen Sederberg Bilbo Håkan Zerner Bombur Per-Erik Lindorm Alvkungen Leif Liljerot, Bard Thord Pettersson Thorin Åke Lindström Gandalf Evan Storm och Balin Håkan Norrlen